Uživo rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Diko moja četiri su sata, Diko moja četiri su sata, Skidaj ruke sa mojega vrata, Skidaj ruke, samo jega vrata, jedan, dva, opsasa! Dragi moji, svi moji, lipi i pošteni, sritno vam nova godina, dobrodošli u ovaj dio maratona, ja sam Davor Lončarić, došao sam iz Osijeka, urbani sam slavonac, nisam šokac, ali ću vam malo zapjevati, evo, po prvi puta premijerno u životu, vjerovali ili ne, i to u ovom veličanstvenom maratonu u kojem rušimo, u stvari uspostavljamo Guinnessov rekord. Drago mi je što sam u ovom studiju koji je stvarno fantastičan, u ovoj odličnoj ekipi koja evo i mene gleda kroz nekoliko stakala i što ćemo se družiti evo sljedećih 15 minuta koliko sam dobio prostora u ovom maratonu. E, zašto sam zapjevao ovu pjesmu? Zato što se spominju četiri sata, a kad sam imao priliku i sreću izvlačiti papirić s terminom za nastup u maratonu, pisalo je četiri sata. Upravo ovaj bečarac mi odmah pao prvi napamet i tako se rodila ideja da moja tema zapravo budu bečarci. E sad, što su to bečarci? Malo ćemo ovako pogledati e, i u šalabachteriće na kojima pišu neke definicije to je vokalno odnosno vokalno instrumentalni napjev popularan na području Slavonije baranje i srijema veselog je vedrog teksta najčešće prožet alegorijama i metaforama naziv Bečar, ako niste znali dolazi od turske riječi Bekar koja u hrvatskoj jačici se kaže Bečar a označava Otprilika ovako recimo mene, od prije nekih 30 godina, dakle jedan mladi nežanja, momak, samac, lola, bekrija, e, faca, frajer, za frkan, tako možemo to i tako reći, da malo i na hrvatskom bolje razumijete, e, veseljak, sklon raskalašenom životu, jelu, piću i ženama. Naravno, A i riječ je o mladiću, pa može biti malo čovjek u starijim godinama koji se nije ženio, a ženega ga jako vole. Bečarac se najviše pjevao na svadbama i drugim prigodama kad se narod ukupljao na veselje. Eto vam, rečanice, zašto smo ovdje i zašto ćemo zapjevati još puno, puno bečaraca. Imam ih sto pripremljeno, pa ko preživi priča e, Zato što je upravo ova novogodišnja noć vrijeme da se zapjeva, podruži, e, nešto malo i popije. A tako će, recimo, biti i ovaj sljedeći bečarac koji kaže Kako ćete prepoznati šokca? Kako ćete prepoznati šokca? Teragicu nosi rakijicu, teragicu nosi rakijicu, jedan, dva opsasa za ove koji su tu iza stakla, ima nešto rakijice malo sa strane, ali šefica kaže da ne smijemo to reći ovako eter, šala naravno na mala bečar šokac uvijek nosi nekakvu rakijicu sa sobom, bez toga nikako ne ide Inače je bečarac deseteračka glazbena vrsta u kojoj se na određeni melodijski obrazac i njegove brojne inačice pjevaju po sadržaju vrlo različiti deseterački dvostihovi najčešće ljubavni i Erotski. Hvale se naravno vlastite vrline, ljepota, sposobnosti, imovno stanje, a izruguju se neistomišljenici i suparnici, prkosi se i inati. Često su momci zavodili cure tako što su znali pjevati dobre bečarce, pogotovo ove erotske naravno, a što bi drugo, ali se znalo tu poslati različitih, različitih političkih poruka političkim neistomišljenicima, ali o politici danas nećemo, nova je godina, tu smo zbog slavlja i veselja. Od 2011. godine, ovo što sam vam ja pjevao i razne milijunske inačice toga, ušlo je u unesco listu nematerijalne svjetske kulturne baštine, tako da znamo da ovo nisu samo šale, nego je ovo i ozbiljna svjetska priča. U Bečarcu se obično napjevavaju dva ili više vodećih pjevača koje prati skupno pjevanje i svirka narodnih glazbala, nekoć gajdi i tambure samice, a potom tamburaških sastava ili mješovitih sastava s violinom, harmonikom i tamburama. Bečarac se obično izvodi tako da prvi stih ili dio stiha koji tvori određenu smisalnu tezu otpjeva jedan pjevač, a potom mu se pridruže ostali pjevači. Drugi stih najčešće je humorna antiteza prvome stihu, a pjevaju ga svi. Stihovi se često smišljaju tijekom same izvedbe, tematizirajući nazočne pojedince, zbivanja i kontekst u kojem se izvedba odvija. Cijene se pjevači koji imaju dobru dikciju i jak glas koji dobro poznaju repertor starih i novih deseteračkih stihova i koji su dosjetljivi, spretni, brzi u oblikovanju novih dvo stihova. E sad, čuli ste ovo, dobra dikcija, jak glas, vjerovali ili ne, evo, poruka moje kolegici Nataše, ovo je prvi put u životu da pjevam na radiju, a na ovom radiju, odnosno radio Osijeku, sam već puno 31 godinu. U stvari sjećam se, malo ću vas sam vas i prevario, jednom sam bio mladi reporter koji se javljao iz Osijeka strga Ante Starčevića u novogodišnjoj noći u 5 sati 30 minuta ujutro. Dakle, to je, bio, je bilo jutro. Šef je zadao zadatak da se moramo javiti uživo istornog kola. Kolega Dario Vračević bio je sa mnom i nismo znali što ćemo i koga pronaći u 5.30 ujutro. Našli smo samo hrpus meća nakon novogodišnjeg dočeka i e, tada smo Dario i ja se i zapjevali onako lijepo iz srca. Okupilo se tada još nešto malo prolaznika, pa su se i oni pridružili i došlo je do neočekivane fešte u 5.30 ujutro na radio Osijeku na dočeku te davne, davne nove godine. <kuh> Za razliku od drugih tradicijskih slavonskih pjesama, na deseteračke stihove, a to su svatopci, drumarci, pokladarci i drugi koji se izvode bez sviračke pratnje, Bečarac se redovito izvodi uz instrumentalnu pratnju, bez svirke se pjeva samo iznimno to jest kad nema svirača evo ga, opravdanje zašto se može pjevati i bez svirke iako sam ja zbog toga jako tužan evo u ovom programu, maratonu na skoro ništa glazbe, samo ljudi nešto pričaju zato ćemo zapravo puno pjevati u ovih mojih 15 minuta. Prva mi je ideja bila da nešto malo recitiram, da prikupim od naših suradnika, mojih prijatelja neke bečarce, da se to ljepo pročita i tako. To bi bilo dozla dosadno, ovako pretpostavljam da je puno zanimljivije, a i rekli su mi svi koji nešto znaju o bečarcima i Narodnoj baštini da se bečarci ne smiju čitati, nego se moraju <kuhim> pjevati. E tako ste čuli fino moj ovaj bas bariton kako pjeva, dadim se da će to uči u nekakve anale hrvatskog radija, e, sigurno će moji prijatelji poznanici u kućani snimiti ovo i puštati mu uvijek kao pošalicu kad god me budu htjeli zezati, kad budu htjeli spjevati neki bečarac e, o meni. E sad, Bečarac je inače tradicijski vokalni i vokalno-instrumentalni napjev i kao neizostavan dio današnje tradicijske kulture Slavonije, Baranje i Srijema opstavao je na društvenoj glazbenoj sceni, zahvaljujući organiziranoj djelatnosti amaterskih, folkornih i glazbenih udruga i ansambala folklornih i e, estradnim glazbenicima i diskografskoj produkciji. Sve ove djelatnosti na razne načine podupira i podržava društvena zajednica na državnoj, regionalnoj, županijskoj, općinskoj, lokalnoj e, i raznoj drugoj razini. A čuli smo dakle da je svijet prepoznao e, bogatstvo i ljepotu Bečarca kao dio nematerialne kulturne baštine, pa ga je UNESCO uveo na svoju listu. <kuh> Rekao već je sam kako... E, Šokac nisam, pa ni bečar više nisam, ali zato postoje to prikladni bečarac, baš ovako za mene. Bečar nisam, ali bečar mi kažu, bečar nisam, ali bečar mi kažu, e to tako da ne lažu, e to biću tako da ne lažu. To možete i u ovu riječ šokci i tako. I u onom tamu prvom, ako se sjećate, diko moja 400 sata skide ruke sa moga vrata. E, postoji inačica sa nogama oko vrata. A sad ja vama neću baš detalje opisivati zašto te neke poze i zašto se noge tu spominju u tome, ali to ide u onu grupu onih masnih bečaraca, onih najskupljih bečaraca, tako ih zovu, koji se ovako baš Izrazito <skup> bezobrazni, bismo rekli, a u stvari su zapravo oni erotski i to je zapravo dio cijele te priče i poanta Bečaraca jest da budu duhoviti, zabavni i e, najčešće i erotični. Pa sad kad smo već <skup> kod erotike, a spominjao sam nešto malo i ove tekuće probleme, nekakve rakijice, kaže ovako jedan Bečarac, sve su žene u principu iste Napijume me pa me iskoriste, napijume pa me iskoriste, jedan, dva, opsasa. Uh, jedan kolega mi je tu isto rekao već neke uobičajene, stare poznate večarce, uh, što što nemamo ovako instrumentalnu potporu uh, tamburašku, bila bi baš onako dobra ali dobro i ovaj instrumental će dobro uh, ovaj, poslužiti uh, jedan od najčešćih koji se ovako čuje a isto je dvosmislen pa eto i erotski, ako kako ćete shvatiti ja sad više ni ne znam uh, koji kaže Zlatica mi u krumpire stigla, zlatica mi u krumpire stigla, ja je prašim, ona noge digla, ja je prašim, ona noge digla, jedan, dva, opsasa kolegice iz Pule gleda i čisto ne vjeruje što sluša, nadam se da neće biti posljedica nakon svega ovoga što budete čuli večeras evo vrijeme je tako brzo, Juri imali smo ideju jednu čak nagranu igricu malo ovaj, napraviti, ali eto mene možete pronaći i drugi program recimo nekakvu porukicu poslati sa svojim bečarcem ili na moje ime ili negdje na drugi program na Facebooku, na primjer, onda ko bude ovako najšarmatniji, najduhovitiji e, može osvojiti nekakvu nagradu. E, Bečarac ima i svoj muzej, dragi ljudi vjerovali ili ne, u gradu Pleternici u požeško slavonskoj županiji postoji muzej Bečarca i zakvaljujući njima e, došao sam zapravo i do dosta Bečaraca koje ću e, večeras izvesti a postoji i Bečar Fest u Babinoj Gredi. Bečar Fest traje već 13 godina je održan, tako da bude tu dosta zanimljivih stvari. A ja kad pogledam na ovu štopricu ovo vrijeme stvarno neobitno leti, a ja sto bečaraca pripremio, tako da ćemo izabrati neke od ovih najjačih. E, kaže ovako, opet alkohol, pa što bi drugo nego alkohol bilo. Pijte braćo, ja ću iz bokala, i te braćo, ja iz bokala, za mene je svaka mala, za mene je svaka mala mala, jedan, dva, opsasa. E, moram pronaći tu negdje među ovim svojim papirima i prikladne koje su napisane, evo, baš u Muzeju Bečarca za ovu prigodu, vjerovali ili ne, tako da nećemo ove neke stare, koje ste možda već negdje čuli, pa su vam možda već i dosadni. Kaže ovako, «Sto godina radija se slavi, sto godina radija se slavi, to je dokaz da je bio pravi, to je dokaz da je bio pravi, oj radio rođendanti sretan, oj radio rođendan ti sretan, doživio barem još sto jedan, doživio barem još sto jedan, jedan, dva, opsasa. Evo jedna je baš prikladna za sve naše e, kolegice i kolege z Hrvatskog radija. E, imaju ovako, novogodišnji kaže Želja mi je da godina nova, želja mi je da godina nova, bude bolja nego što je ova Bude bolja nego što je ova Sretno ljudi u novoj nam bilo Sretno ljudi u novoj nam bilo Jelo, pilo i puno ljubilo Jelo, pilo i puno ljubilo Jedan, dva, opsasa Naš radio pun nam je veselja Naš radio pun nam je veselja jer imamo dobrih voditelja, jer imamo dobrih voditelja. Ima tu i ovako jedan maratonski, kaže, Na radiju maraton dok slušam, jedem sarme dobra vina kušam, jedem sarme dobra vina kušam. Naš radio sto godina slavi, naš radio stogodina godina slavi, ovdje rade samo ljudi pravi, ovdje rade samo ljudi pravi. Um, imam stasa, a imam i glasa, imam stasa, a imam i glasa, volim žene svakojakih rasa, volim žene svakojakih rasa. Uh, to mi je poslao Dinko uh, Glavaš, pjevač iz Kasa, a ima jedan ovako. Igraje se miši na tavanu, igraje se miši na tavanu, jedan žuti utero pa šuti, jedan žuti utero pa šuti. Isteklo je, evo, 15 minuta, vjerovali v neuzbečarce, e, skoro za 7 sekundi, naravno, ali imam ja još vama svašta tu za reći, na primjer, da mi je bilo predivno ovdje s vama, da uživam biti na hrvatskom radiju, da nadam se da ću do mirovine ostati ovdje. Ovdje i da će uskoro i Radio Osijek i Moja Slavonija dobiti ovakav jedan prekrasan studio kakav ima Hrvatski radio drugi program. Budite i dalje uz drugi drugi uz maraton i sretna vam Nova godina.